כי אין כמוהו בארץ איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע, ועודנו מחזיק בטומאתו, ותסיתני בו לבלאו חינם. ויען השטן את אדוני, ויאמר, אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אולם, שלח נא ידך וגא אל עצמו ואל בשרו, אם לא אל פניך יברכך. ויאמר אדוני אל הסטן, הינו בידיך, אך את נפשו שמור. ויצא הסטן מאת פני אדוני, ויח את איוב בשכין רע, מכף רגלו ועד קודקודו, ויקח לו חרס להתגרד בו, והוא יושב בתוך האפר. ותאמר לו אשתו, עודך מחזיק בטומאתך? ברך אלוהים ומות.